з іншою рідиною, і колісною радістю. З мамою Розою він поводився як з конкурентом, котрий дедалі більше грав не за правилами. До неправильних відносились також ракетмени-безпредельщики і відморозки-спортсмени. Рома Чумаченко в такий спосіб був стринужений. Анвар Радуєв завтра повинен був потрапити в автокатастрофу – з юристом Вольдемаром Свінцицьким уже почалися результативні перемовини щодо співробітництва. Залишався клінічний садис смола, тобто у миру Гриня-Козинець. Перш ніж прийняти по ньому остаточне рішення, Олешчинський вирішив помацати його відчима. Народного художника України Івана Дем'яновича Козенця. Втім, питання, як міг у такій родині вирости вилупок, цікавило ось тільки-оскільки – а от надзвичайна колекція картин, ікон і статуеток дуже вабила. Начальник розвідки Дорожко стверджує, що там скарбів на кілька мільйонів доларів. Як таке добро вдалося не тільки зібрати, але й уберегти? Невже не знаходилось охочих грабонути? Рудольф Карлович повернувся в дім, взявся вивчати досі смоли. Ага, ось написано про те, що мати Смоли, артистка оперети, вийшла заміж за художника Козенця, коли Грицеві було вже 12 років. Краст Гриня почав у 14, ви відчиму грубоянив відверто, а матусю незбагненим чином побоювався і шанував. Але Єлизавета Вікторівна померла буквально півмісяця тому. Які наслідки тепер це може мати? Лищинський нервово забарабанив пальцями, у кімнату зазирнув Лін. Рудольфа Карловичу, стіл накритий. Прийшов Христофоров, як бути? Добре, йду. А журналіста запрошую. Коли війшов Костянтин Христофоров, Лещинський, потиснувши гостю руку, поцікавився. Чому прийшов? Та просто так. Утім, є б на І Із запитаннічком потім. Шлунок повинен приймати їжу безтурботно. Обійдемось без поспіху. Сіли трапезувати трьох. Лещинський, Христофоров і Лін. Ван був відсутній. Контролював безпеку будинку у купі з відеокамерами, спостереження, вівчаркою, мальвою і манкуртом. І він, як з'ясувалось, виявився не гірший за старожового собаку. Сигналізував про будь-які проблеми з боку саду. Ну, які новини у світі? Поцікавився Родольф Карлович, забувши про правило безтурботності. А то я тут зовсім відірвався від життя. Які новини, приступив до другого блюда Костянтин Михайлович, в Україні повний бардак, убивають бізнесменів, народних депутатів і інших можновладців на тлі кошмарного розкрадання держави? Хто може, звалює забогор, особливо молодь, комп'ютерники, програмісти, музиканти й художники? До речі, про художників. Чи не чув ти про такого собі Івана Дем'яновича Козенця? Ну, хто ж не знає козенця, суперталант, народне надбання. Я особисто обожнюю його творчість. Я не здогадувався, що ти любитель живопису. Ну чому ж? Люблю по галереях шастати. І не тільки, у філармонію заглядаю, щоб зняти стрес і депресію. Ви будете, звичайно, сміятися, але завтра у виставковому залі спілки. Художників, Іван Дем'янович улаштовує свою персональну виставку і є запрошений як друг і акула пера. А минем зможеш узяти із собою на виставку? Вас, ну, звичайно, буду вдячний. Я тоді заїду за вами о 16-тій. Виставка відкривається за годину. Домовились. Далі все пішло за правилом. Снідальники безтурботно маніли про всяку всячину. Костянтин Михайлович Христофоров потішив свіженькою життєвою історією. Був недавно в одній адвокатській фірмі, яка зараз відбиває одного мого колегу від позову нардепа. Завів Тралі Валі секретаркою, вона з наївності здаває мені інформацію. Ратом входять двоє міцних засмаглих хлопців, привіталися із секретаркою і до шефа. На здивований погляд секретарка пояснила. «Братани, ще бачимо далі». Вийшло так, що виходив я разом з цими хлопцями. Іду до своєї машини і зауважую, що вони теж йдуть до авто. Дивлюся, куди вони сідають. Це був Сітроєн Пікап, але збоку рекламний напис: Ваш дах, наша турбота. Конспірація, блін. Отут я й завмер, мов зачарований. А який номер був у машини? Ви, звісно, знову будете сміятись, але номерок я записав. Подумав, а раптом мені знадобиться дах. Хитро підморгнув Христофоров. «Запиши на листочку і відда і бровою не повівши, вимовив лищинський. Після трапези Рудольф Карлович запропонував Христофорову на кілька хвилин вийти в сад подихати свіжим повітрям. У саду було свіже, дохмініли квіти, літали бджоли, листя і хвоя видихали кисень і фітонциди. «Тож, з яким ти запитанічком підвалив?» – запитав Лещинський. «Я от семіркою над тим, – заходився терти вказівним пальцем перенісся Христофору, – чому ви, пройшовши пекані життєві колізії, не зламались, не збожеволіли, не спилися, адже навколо стільки поранених птахів, так я називаю цілком достойних, часто інтелігентних, розумних людей, що опустились, збомжувались, заживо вмерли» а хлопці, котрі повернулися з Афгану. Багато з них сів на голку або запиячив, або перетворився в істерика невротика. Відбувається жорстока деформація особистості. Був у мене один знайомий письменник, до речі, справді гарний письменник, вільнодомний і чесний. Він дуже не подобався владі. Якось його заарештували. І, що дивно, через два місяці його випустили. Тобто не посадили ні в язницю, ні в психушку. Але це вже була зовсім інша людина. В очах дзенькала безодня порознеча, абсолютна відмороженість. Навіть не можна було сказати, що він перетворився на рослину, бо рослина радіє сонцю і дощу, зростанням, цвітінням. А він був самовбивчо відчужений, байдужий.